As iemand vir ons een woord het, luister ons graag. Amoorde jylle amal. Vir oogend toe ons daar liekie sing van Soos een hert smag na nou waterstrome, soos smag my siel na nou ewe heer. Toe denk ek, Paul wil levende water is, wat God vir ons sê, dat as ons na nou die levende water smag, en ons van dit drink wat hy vir ons geer, dan sê ons in ewigheid nooit weer doorskrijn nie. O, om het een keer vir my vertel, um, dat die vers wat hulle sê van Soos een hert smag na nou waterstrome, Um, in tye van gevaar het die wilsbokke altyd, dan spring hulle in die water van die rivier soos as daar leeuwe verbeer noorderkom dan spring hulle in en hulle kan vir lang tyd soos net sommer die water gaan wat die leeuw dan niks kan doen nie so dit is, hoe kom hy ook sê ek smaag na nou waterstrome soos wat my siel doen of nou want dit is soos die gevaar ook, so as jy in Godse waterstrome is, dan is die gevaar ook weg, dis nie net soos water van siel eindlik nie, en so um, denk ek maar die kraag van dit alles is Laat God jou harder moet wees, want dit is die bron van ons kracht, en dit is die teenwoordigheid wanneer ons smag. En toe denk ek ook, het is kom hy sê dan, as God ons harder is, dan sê hy, um, ek sal geen onheil vrees nie, want hy is met my. Die stok en die straf, die vertroes my. Yes, is so my hart wat hy sê. En ek besef, uh, gister as ek somadaan schap raad, right, en een vrou, wat ek nie goed ken nie, storm op my af, en sy sê, ek wil hier, jy moet vir my sien buidt hy probleem in syk en so en, en sy sê, ek bid al so lang vir hom en ek vraag vir hom, maar wat bid jy, hoe bid jy vir jou sien? kan ek jou vraag, en sy sê dat die Heer hom asjeblief net sal genees as het nou sy wil is en, weet en ek het lang tyd spandeer vir die vrou en verduidelik vir hom wat Jesus aan die kruis gedoen het, en dis wat P.W. vir ook gesê het die onkindes stroop ons van geloof, stroop ons van die toe van dit wat Jesus vir ons reeds aan die kruis gedoen het. En presies wat Jenny nou sê, dis om homs ons Hereder te ken. Eh Danielle het 2 of 3 weke terug hier bedien oor ons ken die wie Jesus, maar wat van liewe God? Jy weet en, ek wil julle aanbeveel om reg daai serie te kry en om te luister. Ek het al klomp weggegee met die elke keer 'n nuwe een kry. Maar wat die beginsel is is as hy as God ons Abba Vader word. Maar nie van kennis nie ons Abba Vader is binnen ons dan is ons in sy ris want hy lei ons na groenweidvelde waar ris is dan wanneer ons bedreig word dier omstandighede die leeuw of die beer of wat ook al wat ons bedreig is om in, in sy teenwoordigheid om in hierdie stroom te wees dit is waar ons oorwinning is mense, nie net een oorwinning, een oorwinning en wanneer ons op die punt kan kom om van die die vreese wat ons denken bedreig, te kan ek wil sê wegspring en net in die stroom te kan kom en saam om te kan vloed, dan beleef ons oorwinning ten spuite van. Maar wat nodig is is om die vaderhaard, om die karakter van God waarachtig te ken, van twyfel kom stil die oorwinning in ons levens omdat ons nie oortuig is, ten volle oortuig is hier, van wie ons vader is nie. En ons gaan bedreigingsbeleef, maar wat is ons reaksie, reageer ons in ons bedreigings, of regeer ons, ten spuite van ons bedreigings. En daar die oorwinning is net om hom as herder te ken. Dit is net om van ons eie vleesvermoens ons te raak en te spring in die water. En dis wat jy saai van praat, in hierdie stroom van nie meer knie en, en enkeldiepte en jipdiepte nie. Rechtig een oorgee van myself en een wete van wie God is. En ek wil julle bemoedig, weet julle wat, ek besef net die, energie die positieve energie die krag waaruit vloei uit 'n gebedslewe waar uit jy beleef hoe God stap vir stap dit beantwoord en dit waarwoord in jou leven. dis ons deel mense en dan gaan prees nie ons leven beheer nie. maar intimiteit gaan vir ons die sekuriteit gee van waarheid ons rig geer tensyte van ons omstandighede Ga luister wat uit jou mond uitkom en dan gaan jy weet, in wat er positie is jy gewortel in intimiteit, en daar geen veroordeeling ooit nie, kom terug by die waterstrome, kom terug by die groenluivelle, kom terug by sy hartloop, en wees oortuig, ten volle oortuig, dat goedheid en gins is jou deel, lewe en oorvloed is jou deel, hy het die prijs betaal, Pewe weet vir ochend gesê, hy het ons self ons hoef niks te doen daarvoor, ons hoef nie te werk nie, is jou eiendom, begin in jou erfenis wandel, is wettig met jou deel, dit het Jesus' leven gekost. Volgende maak is een lekker beheerde, um, dit is, ten die bleshoos en so, en dit is precies wat, wat um, Rian laas na week gesê het, ons kom hierna toe, net om elke zondag bevestig te word, en, um, Pw en julle in die muziekspan, hulle doen rechtig baie moeite, ek meen hulle kom elke zondag, kom hulle, hulle moet voor opstaan, hulle is doelgerig voor ons hier en, en hulle bly soos elke zondag na zondag. Laas zondag het vir my gevoel, dit weer die wawste prijs en worship gewees. Maar wat, elk geval, wat my hart is, ja, nou praat hy mooi, um, so, die mannekamp was so twee maanden terug gewees, en eh, uh, toetus na die ochend brood gebreek en ons paar man het saam in een groepie gestaan en gebid en en een van ons klein Jackie wat eindelijk nou groot Jackie is van, van Jackie sê vir ons een ding en ek sien so armand Arman sit hier so, hy was saam in my groepie, armand ken jy onthou wat het Jackie daar dag gesê, ek kon, die dit het by my bly sit en hy het net gesê Jesus dankie, dat ons elke zondag kan terugkom. En, dis al wat hy gesê het, en hy het ons so geblees daarmee. En ek besef toe eerst, drie weke na die tyd, wat hy eindelijk gesê het. En toe kom Marianne en sê, ons word elke zondag bevestig. En, ons smag, die smag, wat, jy nie gepraat het van, ons smag na die waterstrome, ons krij die waterstrome net so bykie meer hier so, ons, ons word so bevestig van die sekuriteit en intimiteit hier so. Dank jy en ek hoop dit bly som by jylle wak, Ja vader, dank dat ons hier kan wees, dank dat ons elke dag kan terugkom. Ons wil dit bevestig, dank jy dat jy die ene is wat ons bevestig, dat jy die ene is wat goeie werk in ons begin het en dat ons die belofte het dat u die werk sal volleindig tot op die dag van Jesus Christus en dis ons begeerte vader dat ons nie sal terughang en voete sleep om by die dag te kom nie maar dat ons met ons hand in die hand hy sal toelaat om ons te lei, om ons te vat na die hoogte, te vat na die berg dat ons vandaar uit kan leven. Ons eer hier daarvoor in Jezus naam. Amen. Goed, onthou ons onderliggend. Wat is die beginsel wat Godse Gees vir ons as gemeente oor die afgelopen maanden gee? En ek dink, hy sal daarmee aanhoud, toordat ons dit in ons harte beet gekry het. En dit is om te wees, eerder as om te doen. Dit was sy opdrag aan Adam. Gesê, wees vruchtbaar. Die nieuwe testamentiese opdrag is, jylle sal my getuies wees. Nie doen nie wees. En ons sien dat die essentie van die sonde was juist daarin om te doen in plaas van om te wees. Dit is wat die vijand gedoen het. Die vijand gesê, jy moet doen om te wees. En daarin het die mens, het hy de dreig gekry om in die mense gemoed die saad te saai dat die mens minnewaardig is. En die mens kan nie minnewaardig wees nie, want hy is na die beeldengelijknis van God geskapen. En dit is die, die hele essentie wat ons moet ervaar. As jy denk aan al die onmin, al die onrecht, al die oorloe waaraan die wereld is, waar oorgaan dit? Dit gaan oor mense wat ander mense minderwaardig ach. Eindelijk ach hulle self minderwaardig en om waarde te hee, moet hulle oor ander probeer eerst. Alles wat in die wereld verkeerd loop, gaan oor hierdie een enkele leen en dit is om te doen in plaas van te wees. Soos nie dit kan snap. Maar ek maak een stelling hier vanmorgen, dit is eenvoudig te groot Dit is te groot. David sê, Heere, lei my op een berg wat vir my te hoog is. Op een rots wat vir my te hoog is. Hierdie rots is te hoog vir ons. In ons menselike begrip, en ons vleeslike belevenis, is dit eenvoudig, te groot, om dit te snap. Ons sê ja daarvoor, ons sê ons verstaan het in Afrikaans, ons kan het in Engels of in Duitser taal, en ons sal het ook verstaan, maar nog steeds het ons dit nie. Dit is te groot. Ons het iets anders nodig, om dit vir ons te openbaar, om dit ons eie te maak. Dit is waar in ons werk. En nou is het interessant, ons nou nie met die wootskool praat ons oor hierdie beginsels. En een ding wat vir ons duidelik word, wat die gemeente betref, is dat ons het vir jaren lang, amper derig jaar lang, le ons baie, baie sterk klem op wie ons is, op wat Jesus kom doen het. Want hy het Adam volmaak gemaakt, en toe vir hom gesê, omdat jy volmaak is, ek hoef niks by te voeg die wees net en Adam het al uitgeval en begin doen, en dit was een groot gemors, en toe kom die laatste adem toe kom Jezus Christus, en hy kom herstel ons weer in volmaaktheid, hy het omself vir ons oorgegeen, om ons te heiligen, ons te reinigen, ons sonder vlek of rimpel en sonder gebrek, voor God te stel, dit beteken, dat ons weer in volmaaktheid voor God staan, in ware gerechtigheid en heiligheid, en nou sê, jylle sal my getuies wees, dis wat ons onself nou bevind, so en het ons baie, baie oor gepraat, en ons sal nog ook baie daar oor praat, want die bevestiging soos jy gesê het, Ortwoen, die bevestiging is wat ons nodig het totdat die morrester aanbreek Jy sê, Petrus sê dit vir ons, hy sê, jy moet ach gee op die profetiese woord. Wat is die profetiese woord nou? Dit is die woord van wie is jy? Wat het Jezus met jou gedoen? Wat was die resultaat van sy opstanding? Dat jy in ware gerechtigheid en heiligheid saam met hom opgewek is, nadat hy jou die misdade vergeef het. En dat God ons nie meer na die vlees sien nie. En dat ons, as ons bevestig is in wie ons is, dan kan ons daar vanaf leven. Daar gaan alles wat ons doen, nie meer een doen wees, een werk wees nie, maar wat ons doen, gaan een vrug wees van wie ons is. Sien jy die geheim? Ons kan die selle aksie uitvoer, maar die een is een aksie van doen, een werk en die ander een daar langs aan, is een aksie van wees, dit is vrug. Die werk het geen waarde voor God nie. En die vrug eer God, en lyk precies die sel. Ons sien, recht hier die skrif, sien ons hier die beginsels. Ons sien, hoe Mooses kom in Egypteland, en hy maak, hy steek sy hand in sy sy, en hy kom my uit, hy drink om dit terug, en hy kom skoon uit. En hier kom Janus en Jamrus, die tovenaars van Faroe, en hy doen precies die celle. Een is werk van die vlees, en is vrug van die geef elektrische cellen. En jy sien, dis waar die oordaging soveel verwarring in die godsdienstwereld is, want daar is soveel werke van vlees wat die gedante het van godsaligheid. Maar die kracht is nie die werk nie. Die kracht is nie die resultaat nie. Die kracht is om dit as vrug te dra. Dis die kracht. Dis wat ons moet raak sien. So wat ons wil sien is dit, ons wil, nou wil ons kom, ons wil uh, soos wat Godse geest ons toelaat, wil ons die volgende tye wat kom, wil ons met mekaar begin deel oor, oor hierdie wandelding. Ons verstaan hoe ons stand is uitgesorteerd. Jezus het vir ons een volmaak stand voor God gegeen. Niemand kan daar in Peter of Torn nie. Of ons, dit glo of nie, glo nie. Of ons daar leef of nie, daar leef nie. Ons stand voor God is vast. Maar, nou is die geheim om dit wat ons is Dat laat dierwerk in ons wandel in. En dat ons wandel in ooreenstemming kom met ons stand. En baie van ons strijkel op die plek. En die enigste manier ons dit kan doen is dier geloof, want geloof is die sleetel wat ons uit werk uithaal en in vrug in plaas. Ek wil heer julle met een skrifie saam me lees, julle ken die bekende skrif, maar ek wil heer julle met Romeine 4 toe gaan maar jylle ken Hebreus 11 vers 6, hy sê, want sonder geloof is dit onmoendlik om God te baag. Dit is onmoendlik dat God sy sin met ons kan kry, dat liefde, dat God sy droom in aksie kan kom in ons leven, as daar nie geloof is nie. Nou sê ons, ja ons geloof, maar ek gaat nou vir jou weis, geloof kan een sterke hee, wat ons noem geloof, is nie altyd geloof nie. So as jy nou na Romeine 4 kyk, as jylle nou alreeds daar by Romeine 4 is, dan sien jylle Paulus praat in Romeine 4 by vers 3. Hy sê, want wat sê die skrif, Abraham het in God gegloe en dit is hom tot gerechtigheid gereken. Hy sê, maar aan hom wat werk, word die loon nie na gins toegereken, nie maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk, nie maar gloe in hom wat die godloos rechtverig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. So hy sê, ek doen of die wet, om gerechtigheid te verkry, of om een stand, of om een waarde, of om punte by God te kry, ek doen sekere goeders die werke, maar dan sê die skrif, ons beste poging, die beste wat ons kan produsere, wat so kostbaar en mooi lyk, is niks anders as een verssoedelik kleed nie. Maar hy sê, iemand wat glo, sy geloof word tot gerechtigheid gereken, en dit is vanuit hierdie gerechtigheid, wat ons dan kan newe. Dis hierdie gerechtigheid wat ons in staat stel om te wees, in plaas van te doen. Dis die geheim wat ons wil, wil bereik. So Paulus maak een uitspraak, hy sê, uh, hy skryf, hy al vir Habakkuk aan, Habakkuk het gesê, hy praat van geloof tot geloof, hy sê die rechtverdige sal uit die geloof lewe. So ons sien die klomp geloof op mekaar gestapeld het. Ons sien die geloof wat ons gerechtverdig het, dis die geloof van God, het ons gerechtverdig. En dan sien ons, die geloof wat gerechtigheid, wat hierdie goeie nieuws by ons skep, ek wil nie te vanna gaan, ek wil jylle my mooi hoor. Kijk, onder jylle wat het, wat het Romeine 3 gesê, Romeine 3 het gesê, weer eens, hy speel met, met die twee, met die werke, die noor die vruchte. Nou sê, Romeine 3 vers 20, hy sê, dier die wet, is die kennis van sonde. Nou die ouwens, die wet probeer doen, die werke gedoen, en gedink, daarmee kan hulle punte by God kry, onder jylle die fariseers, gedink hulle kry dit reg en hulle was die, die goorste van allemaal. Maar dit was die fariseers. En nou net voor, dit, voor hy sê, dier die wetse die kinder van sonde, skryf Paulus vir ons, en hy sê, ons weet dat dier die werke van die wet, geen vlees voor God rechtvaardig sal wees nie. So die werke van die wet, kon dit nie vir ons doen nie. Maar nou gaan vers, in ons aan, hy sê, maar nou word, een ander, word vruchtiger verkondig. Hy sê, nou word die, Dier die wet die kennis van sonde Maar nou word die gerechtigheid van God geopenbaar Sonder die wet Hoor jy, hier kom vruchte Daar was werke, hier is vruchte Hy sê, word die gerechtigheid van God geopenbaar Sonder die wet Terwyl die wet en die profete daarvan getuig het Hy sê, die gerechtigheid wat uit God is Of die gerechtigheid van God namelijk Uit die geloof Nou onthou net, ons het die woord rechtgestel Wil uit die vertaling rechtkom Hy sê, dier die geloof van Jesus Christus Voor allemaal en oor allemaal wat geloof Want dat is geen onderscheid nie want amal het gesondig, en ontbreek die heerlijkheid van God, maar alle wat gesondig het, die heerlijkheid van God ontbreek, word sonder verdienste, gerechtverdig, dier die geloof van Jesus, so, wat ons dit sien, ons sien, as ons na geloof kyk, dan sien ons, kom ons skryf daar, geloof, ons sien, een, Jesus' geloof, Jesus' geloof, sy realtaat was, ons is rechtverdig, dis wat in die kruis gebeur het, nee, hy het ons geheilig, en sonder vlek of rimpel voor God gestel. Toe, twee, toe kom die goeie nies, kom ons noem dit die euangelos, die evangelie, nee, die evangelie, kom die goeie nies, en die goeie nies openbaar aan ons, dat Godse droom is, dat ons soos hy sal wees, hy het ons van die begin af gemaakt, in ware gerechtigheid en heiligheid, hy het ons van die begin af, na sy beeld tegelijk in het gemaakt, en nou het hy in sy sien ons gerechtverdig tot daai beeld, so ons hoef niks te doen nie, ons is dit klaar, hy het, het vir ons gedoen, ons kan dit net wees, hoor jy, die goeie nies, en toe die goeie nies hoor, het het wat gedoen, het het geloof by ons gestimuleer, geloof was ons reaksie op goeie nies, ons reaksie op Godse genade, op die openbaring van sy karakter, en dat, daar is nou, hier was Jesus' geloof, hier was ons geloof, en nou, nou kom Paulus, en Paulus skryf verder, hy sê, die rechtvaardige sal hy die geloof lewe. Hy sê, omdat ons rechtvaardig is dier die geloof van God, dier die geloof van Jezus, sal ons nou dier geloof kan lewe, nou kan ons geloof inskop op grond van wat hy gedoen het. Maar nou gaan Petrus, aan, en Petrus skryf ons in Petrus 1 vers 1, daar skryf Petrus hierdie ding, hy sê, Ek skryf aan die, wat net so kostbare geloof as ons verkryd dier die gerechtigheid. Hy sê, so in gerechtigheid is God nie klaar nie. Nou wil hy ons geloof vat tot geloof. Tot geloof. Kun jy dit sien? Nou, ek wil net veel weis hoe ons in verwarring gekom het oor hierdie goeders. Ons sien in, in Johannes 8 praat Jezus met ouwens wat geloo. In Johannes 8, en hy sê vir hulle, die, die gelovige jode, die ouwens het nom gegloed, dis gelovig is nie, hy sê, jylle die duivel as vader, want jylle geloo alleen. Wow, hy is gelovig, maar die duivel as vader. Wat hy al by Hy sê, jylle geloo in my, hy sê, maar wie wat, die duivel geloo in my, en hylle sidder So, sê jy, dat om te sê, ek is een geloofige, ek glo is, ga nie staan nie. Want ek kan alleen glo, en dis wat alle jare gebeur het, onthou in die godsdienst systeem, het die godsdienst, het die theologie ons geleer, om alles wat verkeerd gaan, alle siekte, alle ellende, alle premature dood, alles wat sleg is, alle tragedie, aan Godse deur te leen, en te sê, dit was Godse wil ofse beskikking en dis precies wat Jesus vir hulle sê, hy sê, ek doen wat my vader my gesê het, ek doen wat my vader my gesê het, en wat het Jesus kom doen, hy het net kom goed doen, vir wie het hy kwaad aangedoen, vir wie het hy siek gemaakt, oor wie het hy tragedie gebring, hy het net kom goed doen, hy sê, ek het by my vader gehoor, my vaderse hart, is een hart van liefde, en my vader kom net om te genees, en om te herstel, en om orde te bring, en om licht te bring, en om vrede te bring, dis waarvoor my vader my gestuur is, wat oor ek gekom het, <laughs> hy weet, Hy sê, my jylle vader, jylle dink jylle glo in my, my jylle vader is die mensemoor na wat mense doodmaak en dan nog een leenaar daarby is en dan vir God die skuld geen en dan glo jylle om. En dit is precies wat met ons gebeur het al die jaar. Sê hy die begrip? Daarom sê Jesus, om te sê ek glo in God, ek glo in Jesus, maar ek glo die leen. Dan kan ek gelovig wees, maar die duivel is my vader. Ons kan nie een stap verder gaan. Paulus praat niewe testamenties met die gemeente in Korinthe. Hyl is die gelovig is. Hy sê, ek dank God dat jy nie in een enkele genade gave achterstaan nie. Dis hoe hy daar brief begin Hy sê, jy die gerechtigheid van God ontvang. Alle genade gaves van God is ingesluite gerechtigheid. Dis wie jy is. En dan skryf hy in hoofstuk 5. Hy sê, en terwijl jy sê jy is gelovig is, en jy die genade gaves, slaap jy rond sou erg so. Dat een man slaap by die vrou van sy pa. Gelukkig nie in Sibanye neem ek aan, maar jy verstaan. Hy sê, "My antwoord is julle laat ongerechtigheid, onwaardigheid, onreinheid. Laat julle in julle levens toe, julle sê julle glo." Dis hy sê, ek sou so aan die duivel oor gegeet. Hy sê, as hou wat as broeder bekend staan wat homself voorgie as een van julle. En hy as een hoereer in een dronkaart en een echtbreker en hy is al hierdie goed. Hy sê, moet nie hier saam met swou heet nie. Moet om hier groet nie. Hoor jy hoe erg is Paulus? Hy sê, hy hou daar buiten. Hy sê, jy hoef jy af te van die wereld nie. Die wereld is so. Hy sê, maar hy hou wat homself as 'n broeder noem, as een van jy noem, maar hy leef hierdie lewe. Hy sê, dit is een valseid. Moe nie deelwees daarvan nie. Hoor jy hoe ergstig is Paulus, hoe die goed So jy sien hoe makkelijk kan ons in hierdie strikke beland. Dan kom Jezus, en Jezus sê, Markus 11, ons is een ding. Want dat jy later die boom vervloek het, toe sê, uh, jylle moet die geloof van God hee, want as jylle ver die geloof van God het, dan sê jylle, sê jy vir jou berg, sê jy op, en word nie sê gewerp. En dan sien ons, sien ons dat 1 Korinthus 13 kom Paulus en hy skryf een ander ding. Hy sê, as ons die geloof het wat berge kan versit dit klink vir my soos Markus 11 vers 20 geloof die geloof wat vir die berg sê op en word in see geplaat met ander woorde, die geloof wat die berge kan versit hy sê al het julle die geloof wat berge kan versit jy het nie liefde nie ja op daai geloof ook niks nie soos jy ek kan self geloof hê wat die berg kan versit maar is nog steeds werk liefde het een ander eigenskap. Liefde trek. Liefde nooi. Liefde bring nader. Werk is dood. As ek het moet doen, is daar altyd druk op my, ek moet het doen. Maar as ek het net kan wees, het liefde klaar dit vir my gedoen. En het vir my moeilik gemaakt om net te wees. Julle verstaan, dis nou, so ek kan sê ek gloe, maar ek kan baie ver wees. Van rechte geloof Nou kom ons loop die pad van geloof Ek wil dit aan die hand van die voorbeeld doen vir morgen Ek wil by Abram begin Kom ons kyk, en ons ken die verhaal van Abram baie goed Maar kom ons kyk weer na Abram In Genesis 12 Sê die heren vir Abram Hy sê Ga uit jou land, uit jou familie Uit jou vaders huis, na die land wat ek hier sal wees En Ek gaan jou groot naasie maak Ek gaan jou naam so groot maak Dat jou naam een sien sal wees sal sê die wat jou sê en vervloek wat jou vervloek. Hy sê in jou sal al die geslachte van die aarde geseen wees. God sê vir Abram, ek het een droom vir jou lewe. Ondaan wat het ons gesê, ding net bykie terug, hoe kom is ons hier, hoe komt God ons gemaakt? God het ons op hierdie aarde geplaas na sy beeld en gelijkenis en vir ons een lichaam gegee, wat sy tempel is. En hierdie lichaam het hy gekies om te gebruik. Dit is weer een ding wat te groot is vir ons. Hoe kan die skepper Ek in en die hendig sit en kyk na, na die video's van Louis Giglio, jylle weet mys van, wat is al die, hierdie, van die aarde en die skepping en die goed, en as jy dit so sit en kyk, as het, hoe kan mense dit nie wil geloen nie, dit is net eenvoudig te groot, maar die skepper van soe, een groot dat die skepper, omself formateer, en binnen in my wil kom wijn, binnen een mens, Die nasies is een stofje aan die emmer. Die aarde is een golfballiekie. Is een stippelkie. In die uitspansel. Een stippelkie. Die nasies is een stofje aan die emmer. Wat is ek? Hoe, ek wil vir jou vraag. Jy kan dit in Afrikaans verstaan, maar uh, moet nie vir my sê, jy verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie. Hoe kan ons verstaan, dat die skepper van dit alles in sy volheid, in my wil kom woon, in my kom woon het, sy intrek in my geneem het. As ons dit verstaan, mense, persief jylle, hierdie wereld sal nie lyk sy lyk nie. Hy kan nie lyk sy sy lyk nie. Sy Afrika kan nie lyk sy sy lyk nie. As ons dit kan verstaan. Nou, ons verstaan het in Afrikaans, ons verstaan het intellectueel. Maar ons verstaan het nog nie in die geest. En dis my gebed dat God sy gees Ons gaan help om dit te verstaan. Maar dit gaat iets vat. Nou kyk vir Abram, hy sê vir Abram, Abram trek uit jou land, jou familie, vaders huis. Ek het een plan. Nou kyk hoe werk geloof. God is bezig met Abraham met geloof. Want onder geloof kan God sy plan nie werk nie. So wat God na Abram toekom, hy sê, Abram ek het een droom vir jou lewe. Ek wil jou sien. Ek wil jou naam sien maak. Ek wil die naasties van die aarde in jou sien. Sien jy kaas vir die sien. Wat bring geloof? Geloof werk dier die liefde. Dit is Godse liefdesdroom. Wat sê Abram? Sê regek trek. Wat is dit? Dit is geloof. So Abraham sy geloof skop in. Maar Abram sy grootste berg, Abram sy grootste probleem, is hy 75 jaar oud. Sarah, is 65 jaar oud en hulle is kinderloos. Dit is een groots probleem. En nou kom God met hierdie verskrikkelijke goeie nies en hy sê vir hom ek gaan jou een groot nasie maak al manier waar hy groot nasie kan wees, hy moet vruchtbaar word. Right. En daar trek Abraham En die resultaat is dat Godse sien breek vir Abram dier. En Abraham word een skat Hy vat sy broerskind Lot saam. En dit word so groot die land kan nie meedra nie. Hy is so geseend. Maar die een ding wat eindelijk saak maak, wat hy nie met sy kom geld kan koop nie, is vruchtbaarheid. Is die grootste droom, grootste begeerte wat hy in lewe het, en dit is om een nageslacht te heen. Hy kan dit nie gemanificeerd krijg nie. Is dit om omdat God te teruggeheb? Nee. Is omdat hy net die geloof het om te besit nie met God ons laag sê. God sê ons later, ek is wakker door my woord om het te volbring. Hy sê, en my werk is volbring van voor die grondlegging van die wereld af. So, dat is niks uitstaande by God nie. Dit is uitstaande by Abram. So, dit sê vir my, dat Abraham Abramse geloof waarmee hy getrek het, was nie genoeg nie. Maar kijk nou, kom God, bevestig hy hom. Dit nou hoofstuk 12. Dan kom hoofstuk 14. Eerst hoofstuk 13, en dan kom God aan hy bevestig weer, ondou hy die verbond wat hy met Abraham maak met die diere wat hy deel die in die rokening oog, dat hy doorgaan. Hier kom God nie bevestig dit weer. Hy sê, Abram, ek geef jou die land van die Eufra tot by die grootseer. Dit geek vir jou. Hy sê, ek bedoel wat ek gesê. Ek bevestig jou in wat ek die eerste keer gesê toe 75 was. En nog steeds kan dit nie resultaat produceer nie. So God is bezig om te bevestig, maar Abram kan dit nog nie snap nie. Sien jy. Dan sien jy, sku Abram in Lot, en Lot gaan bly daar in die Jordaan daar by die, die pivits loop, daar by die Zoram en Gemora waar die baie water is, en, uh, en, ons ken die verhaal, daar kom oorlog tussen, en hy klom koningsdaan, soor om een aan die plekke, en hulle voer Lot en sy mense weg, en Abram gaan achterna, hy hoorde het, gaan achterna, hy val hier konings aan, en hy, hy bevry Lot en sy mense, en hier kom hy terug, en op sy pad terug, die laagte van Savai, dit is daar waar Jerusalem is, daar kom Abram en hy, um, hy kom Melchizedek tegen, Melchizedek, die priester van die allerhoogste God, sonder vader, sonder moeder, sonder begin van levensdaad, levens einde, gelijkgestel aan die Seen van God. Die beeld, Jesus Christus onself, ontmoet hy, en Melchiseer ek bring vir hom, hy is die koning van gerechtigheid en vrede, en jy moet nou mooi oor, die koning van gerechtigheid, die koning van vrede, hy bring vir Abram brood en wijn. Wat sê dit? Wat het P.W. vanmorgen sê? Dit sê, ek bring vir jou alles gee my leven. Die brood en wijn is die beeld van sy lichaam en sy bloed. Hy bring alles vol. Hy sê, Abram, hoe kan ek vir jou duideliker maak? Hier is my lichaam, hier is my bloed. Ek gee myself reserve loos vir jou. Ek bevestig jou. Dis my plan. Abram is vir die moment omgebouw. Hy sê, dit is so kostbaar. Hy sê, jyre, hy die tiende van die buit. Waarmee Abram sê, jyre, jy geef my die tekens van die lichaam en die bloed, ek gee jy die tekens van my lewe. Met andere woorde, die brood en die wijn is een touken, is een, die Engelse woord is token, is nie een teken nie, is een, kom ons noem met een pand, is dit een pand wat hy vir hom geë, hy sê dit verteenwoordig my lewe en my, my lichaam en my bloed, terwyl Abram reageer, hy geef hom die tiende, hy sê dit is pand, dit verteenwoordig my lewe, verteenwoordig as wat ek is. En dan kom Abraham terug, en God verskyn weer aan hom, weer een zondagochtend, <laughs> en God bevestig hom nog eens, hy sê, Genesis 15, hy sê, Abram, hy sê, ek is vir jou skuld, en jou loon is baie groot, en ek gaan jou groot naasie maken, en word jy, God bevestig alweer, hy sê, Abram, ek moet dit anhou vir jou sê, totdat die morgenster in jou hart opgaan, die dag in jou hart aanbreek, totdat jy kan akkomodeer in jou beperkte Denke van een mens Wat my grootste droom vir jou lewe is En Abram Abram klaai, sê ach heren wat help het Uit toch hy Sê heren wat help het Hy sê ek het nou skatryk geword Maar die demaskener, jy leser, my dienst En ek my erfgenaam wees want ek het nie kind nie Nog steeds nie Die resultaat is nog steeds, ek het nie kind nie God sê vir hom, kyk nie sterre Hy sê soos jy Soos jy nagslag wees Abram sê, jy, heren, dit goeie nies, ek vat dit, dit goeie nies, op goeie nies kan ek regeer. Abram sê, heren, ek neem het aan, dankie, heren. En God sê, en God het sy geloof tot gerechtigheid gereek. En nou sien ons dat wat gebeur het, gerechtigheid, die koning van gerechtigheid, Jezus' naam is die heren ons gerechtigheid. Melchie sê, die koning van gerechtigheid kom en hy geef vir hom vir lewe, brood en wijn. En Abraham hoort dit, en hy sien dit, en hy eet dit, en hy verstaan dit nie. Hy reageer selfs daar op die regeef van die tiende, en hy het nog steeds die begrip hou. En dan komt God terug, hy raak jy moedeloos met homie, en hy sê, ek sê jou, skuld, jou loon is baie groot, kyk na die sterre, en dan begin die penny drop. En Abraham kyk na die sterre. En Abraham sê, Jere, nou begin ek verstaan wat hy sê. Hy sê, ek glo, God sê, Ek weet in jou geloof tot geregtigheid. Wat beteken geregtigheid beteken dat alles ingesluit is. Heerskappy, vrede, onskuld, vrede, genesing, genesing van jou onvrugbaarheid is alles ingesluit. Wat sou sê nou het Abraham dit. Hoofstuk 16. Hoofstuk 16 sê en Sara sê: "Jy kan nou mos sien Abraham het God nie vir my gegeet om kinder te heen. Vada nou maar vir Agar. Daar gaat hy Abram, jylle ken maar sy man is die klipie. En daar gaan Abram. En wat doen hy? Hy gaan verwek met sy eie poging met werke van die vlees gaan skuif hy sy berg en Agar word swanger onvrugbaarheids opgeef. Oor die onvrugbaarheids opgeef. Abram het sukses uiteindelik. Maar dis nie Godse sukses nie. Ismael is werk van die vlees. Gods gedachte was, een vrug van die gees. En dit so Isaac wees. Soos hier die tragerie, Abram, nadat hy die gerechtigheid van God, dier geloof ontvang het, nadat God het aan hom toereken, nadat die moorester van gerechtigheid in sy hart opgegaan het, sê Salomo, hy sê uitgestelde hoop, maak jy hart siek. En Abram draai daar om van gerechtigheid al weg van geloof al weg en hy sê ek sal self probeer, en hy doen het in, hy kry dit recht. Maar wat hy recht kry, is nie Godse plan nie. Maar God sê nie van sy plan af nie. Nou gaan ons na Genesis 17 te. In Genesis 17 sê die heren, Abram, hy sê Isaac, hy sê, kom nou in pas met my, hy sê Abram, jy het uit pas uit geraak met my, hy sê, wandel, alak, kom in pas met my, kom in pas met my, hy sê, danse jy oprecht wees, die sê, Abram, al het hy die gerechtigheid van God ontvang en gegloe, al het ek en jy die gerechtigheid van God ontvang en gegloe, kan ons nog steeds uit pas uit stap, en Abram sê uit pas uit, en God sê, kom in pas met my, Wees jy wat my aangaan, ek bevestig jou. My verbond is my jou. Ek gee jou groot naasie maak. Ek gaan sien nie wat jou sien. Jou naam sal so groot wees, jy sal een sien wees, hoor jy. God sê ek kom bevestig wat ek van die begin af gesê het. Ek het gister en vandag en altyd die selle, niks het verander nie. En jou ontrouheid het dit ook nie verander nie. Want as ons ontrou is, skryf Paulus, blije getrou. Hy kan homself nie verlo nie. Hy sê Abram, die feit dat jy ontrou was en uitgestap het op jou gerechtigheid, en teruggekeer het na die vlees toe, het nie my plan met jou verander nie. Hy sê, maar wat my aangaan, my verbond met jou, hy sê, maar jy met my verbond hou. Hy sê, jy my word. <laughs> Ek wil hy jy sien wat hier gebeur. God is liefde, God werkt die liefde. Ons het net nou gesê, liefde trek, liefde stoot nie. Liefde dwing nie. Liefde dring, maar nie dwing nie. Dis wat Paulus skryf in 2 Korinties 5 14 Hy sê die liefde van Christus dring ons nie doen Soos die nieuwe vertaling sê nie Liefde dring ons Liefde trek ons So God vir Abraham sê Jem besnui word Dan is die Oogmerk nie van Om vir Abraham sêr te maak Die oogmerk is nie om Abram skade aan te doen Het kan nie wees nie So wat is die symboliek dan Van die besnuinis Jy sien wat God die vir Abram weis. Hy sê, jou vlees staan tussen jou en die vervulling van die belofte. Sonder geloof is het om God te baag, met ander woorde, vlees is die obstruksie van geloof. Maar kyk, waar kom dit? God het nie vir Abram gesê toe hy 75 was, kom sienkie, dat ek jou goe besnui nie. Of, man, maar hy is al 75. God het nie gesê kom, nie. God vat vir Abraham stap vir stappe. Abraham se geloof soos wat hy bevestig word. Ontwikkel Abraham se geloof. Staan die geloof, maar luister is dit Abraham se geloof. Eintlik wat gebeur is God se geloof is stelselmatig besig om toegang te kry tot Abraham se lewe. Daar's al hoe minder van Abraham se geloof en al hoe meer van God se geloof daarom dat God om by die punt bring en sê jy besnui word, nou dis nie lichte saak nie, daai tyd hy nie pinne sling gehad nie manne, nie skelpels nie, nie lokale verdoving of algemeen van narkoosie nie, niks van hy hart nie, so dit was geen grap nie en toch, Godse hart was nie om Abrams kade te doen nie, maar hy sê Abram die beginsel wat hier geleer moet word is, dat daar ander kant jou vlees een vervulling leed, dat daar ander kant ons vlees, ons vleesdenke, een geloof leed, wat die geloof van God is, wat nie een mengsel is van werke, en vruchte nie. En ons weet dat Abram doen, Abram laat hom besnui, en in drie maane, Abram is 99 jaar oud, in drie maane is dan Sarah zwanger, sy is 90. So sê nie wat het gebeur, toe die geloof kom, toe die besnijdenis kom, toe die vlees plek maak, toe kan Godse geloof doorbreek in Abraham. En soos wat die vlees uit die weg geruim is, kom die geloof van God door. En Abraham is vrugbaar, en Sarah is vrugbaar. En die sien van die belofte, die sien wat die vrug is van een verhouding met God, nie een liefdelose aksie met Hagar wat overspel was nie, maar een, een heilige eilige eenheid tussen Sara en Abraham en hier word Isaac geboore sien van die gelag sien hulle hoe het Abrahamse geloof van Haran af gegaan tot waar hy nou is daar by die terpentine van Mamre goed, nou gaan ons na Genesis 22 toe. nou is Isaac een te sien en ek het julle gesê Abraham het geen idee waar oor dit gaan nie want dit is te groot vir hom om dit te verstaan, en nou kom, Genesis' 22 en die heren roep vir Abram, hy sê, Abraham hy sê, Isaac, hy sê, neem Isaac, jou enigste wat jy lief het, die van die belofte, die die vrug van die geest, neem die die van jou, wat jy lief het, jou enigste gaan offer om vir my, op een van die berge, wat ek jy so weis by Moria. Nou, ons so vandag kan sê, dit is daarom een misplaaste grap, om my pa van my ouderdom, wat so lang gewag het vir die kind, door so'n proces te sit. Wat kon God dan nou daarmee wou doen? Ons God Godse liefde, en nou daar is geen skadewee van omekeering my hom nie. So wat was Godse droom? Waarvoor het God die mens gemaakt? God het die mens gemaakt om hom te vertoon, om hom te verteenwoordig. God het vir die mens lichaam gegeen, so dat hy homself kan demonstreer, kan manifesteer, laat geld in die sigtbare wereld. So, wat was hy doel met Abraham? Wat was hy doel met jou? Precies die cellen. So waar oor het vir God gegaan? Het het vir God gegaan om vir Abraham een zoon te gee? Natuurlijk het het vir God daar gegaan, maar luister, gaan, oor by meer is dit. Dit het vir God daar gegaan om die wereld te red. Want soos wat die afval, soos wat die sondeval door een mens gekom het, Moes die herstel dier een mens kom God het waar gesê Ek sal vijandskap saai tussen jou en die vrou En tussen jou satan haar saai En hy het gepraat van Jezus Christus Sy eie sien wat hy so gee Om die fout recht te stel wat Adam gemaakt het Want besef jy God het nou buiten sy eie skeping gestaan God het die aarde vir, vir Adam gegee Adam het het uitverkoop Aan die satan, die satan die overste van die wereld God word en God staan nie buiten En Godse oordeel loop die hele aarde om diegene krachtig te sê In wie sy hart onverdeeld om hom gerig is En hy soek totdat hy een man krij veertien geslachte van Adam af so lang wacht hy om een man te kry met wie hy een pad kan loop, wie sy geloof zou ontwikkel tot die vlak waar hy bereid zou wees om sy seun te gee want dit zou God vrystel om sy seun te gee want God was in een bloedverbond met hierdie man en volgens die bloedverbond as hierdie man bereids om sy seun te gee dan kon God sy seun gee God het sy seun beloof maar hy kon hom hy gee nie nie wettiglik nie, hy moes een man kry wat bereids om sy seun te gee En daarom Sien jy hoe die pad geloop van geloof in Abraham, Het tot het by Abraham by die punt gekom het Dat hy bereid was om die onmoendelike te doen Om te geloof vir een sien Het ek niks om te verloor nie Om my te laat besnui Het ek iets om te verloor Maar eindelijk nie veel nie Maar my sien te gee Het ek alles om te verloor Ek jy sien wat het gebeur in die geloof Die punt is Was hier die proces van doen vir Abraham? Of is dit proces van wees? Ek wil dit antwoord en vir jou sê, dit is proces van wees, nie doen nie. En ek wil dit net over vele weis ook Maar kom ons pas hierin toe. Ons sê dus dat Godse droom vir Abraham en Abraham Abramse lewe het in die eerste plek oor God gegaan. Oor Godse droom vir die wereld. So lief het God die wereld gehad, recht. En die tweede plek het het gegaan oor Abraham oor elke individu in die wereld. Want as God die wereld lief dan gaan het ons oor die individie. So sien jy, dit het gegaan oor Abraham, maar dit het gegaan oor meer as Abraham. En dit is baie keer gebeur, dat ons geloof gebruik, dat ons geloof inspann vir een doel en die doel is, so dat ek het moet maak. En sê nou, as ons daar, luister, dis waar dit begin, dit begin by my eie oorleving, dit begin by Abrams oorleving, Abraham het gesê, as ek sterf sonder een, een nageslag, sonder een sien, dan beteken dit alles wat ek is, of wat ek verteenwoordig het, eindig hier, maar as ek een sien het, dan gaan my nalatenskap, gaan dit voort. So vir Abram het het in die eerste plek gegaan, om te oorleef op hierdie aarde, om omself te laat as mens, as familie, as nasie as om te oorleef op hierdie aarde om voort te plant, om voort te gaan nadat hy nie hier is nie maar nie tweede plek of nie eerste plek eindelijk nie het, het gaan oor meer as dit het, het net nie het gaan oor Abram het, het sluit vir Abram in maar het, het, het, het gaan oor die totale mensdom Godse totale plan met die mens nou pas hier naartoe kom ons kyk wat is die in ons levens Genesis 12 Trak uit jou land, uit jou vaders huis uit jou familie in die land wat ek jy sal wees Julle wat hier sit ons wat hier sit wat het het ons gekos om hier te sit uit ons land, ons familie is het vaders huis, uit die oorleverings van die voorvaders uit die godsdienst bestel wat ons groot geworden het ons moest uitstap meeste van ons het daaruit gestap en alleen gewees. Ons familie het nie verstaan nie, ons vrienden het nie verstaan nie, die gemeenskap het nie verstaan nie. Hoor jy, niemand het het verstaan toe Abram het gesê het nie. So ons kan sê, ons het getrek, ons het ons het die oorleveringe van die mens het ons achtergelat, ons het die wet, die sisme, waarmee ons groot geworden het, achtergelat, ons die gerechtigheid van God kom om ons. So ons het getrek. Goed, ons het God gegloed tot gerechtigheid. Genesis 14 Genesis 14, ons het die brood gebreek. Ons het saam brood gebreek, ons het die wijn gedrink. Ons het dit nie gedoen in die terme van die ouwe verbond van ons groot geworden, wat gesê, oe, jete, ons moet dit net een in onwaardigheid doen nie, want dan gaan God ons straf, en ons gaan oordeel on ons Ons het ontdek, dat om, om sy lichaam te onderskui, om waardig te eet en te drink, is om te besef, dat Jesus sy lichaam gegeet, dat ons gezond kan wees, dat ons vrugbaar kan wees, dat ons geseend kan wees, dat ons kan hee, dat hy sê vir ons sy naam gegeet, dis waar oor hy hom self gegeet vir ons ons het die brood gebreek, dit het ons in actie gebring meeste, omtrent allemaal van ons het in die reactie gekom en wat gebeug ons, die oomlik is die reactie kom en wil ons gee dan wil ons gee, sê er waar tiende concept vandaan kom, om te gee, is in reactie dat dat ons van hom ontvang het nie iemand wat ons afpers nie, nie iemand wat ons skuldig laat voel nie, nie een wet nie goed Genesis 15. En nou kom God en hy sê, ek het jou, jou geloof tot gerechtigheid gereken. Hier het ons die woorde van geloof gehoor en ons het gegloed tot gerechtigheid en ons besef, Heren, die gerechtigheid van God is nou geopenbaar sonder die wet en al wat ek kan doen is ek kan geloof. Ek kan net aanvaar dat jy my geheilig en gereinig het, dat jy self my oorgegeet. Ons het het gegloed. Ons het die gerechtigheid ontvang. God reken dit nie vir ons toe nie. Ons het die gerechtigheid werkelijk ontvang. En toe wat doen ons? Ten spuite van die openbaring van die gerechtigheid. Gaan ons. Ons gaan doen ons eie ding. Te vergeefs hulle julle vroeg opstaan, laat opblij. Brood van smarte eet. Net sy welgeek het vir my geliefd en slap slaap. Herken jy dit in jou leven? Het ons gaan weg wegbeweeg en gaan oorspeel pleeg met die wereld. Die wereld en die wereldse systeme en die verleiding van die reikdom, en die grootheid van die oog, en die grootheid van die lewe. <laughs> Hoor jy? Ons kan een klomp goeders daar inskryf as ons wil, en weet jylle wat, ons was suksesvol. Ons het het recht gekregen, nes dat Abram en Ismael het, het ons sukses in ons levens geproduceer, maar die vraag is, was dit uit liefde geboore? Of was dit die drijf van ambitie? Ek wil dit nou vanmorgen noem, selfsig, Abram se selfsig, wat gesê het, ek, as, jyre, as jy daar nou uitbui, dan sal ek het self doen. Ons selfsig wat sê, jyre, terwijl ons dan nou wacht, sal ons sorg wat ons het self doen. Ek weet, ek denk so aan die heisker wat sê, in terugkeer in rust, leel jylle heil. In stolwees van vertrouwe, bestaan jylle kracht. Hy sê, maar jylle wou nie. <laughs> hy sê, jylle het gesê, op Paris sal ons vlieg, toe gaan jylle Egypte toe. En wat hy bedoel by Egypte, toe probeer ons die hager met werke, om harder te werk, vroer op te staan, later op te blij, brood van smarte te eet. Julle sê, ek geer dit vir my geliefde, sy slaap. So wat het ons gedoen? Ons het by die plek gekom. En nou, ok, ons het ons eie pad geloof, maar God het ons nie gelos nie. God wil ons tot geloof, tot die volgende vlak van geloof vat. So nou kom God en hy sê, luister, Kom net in pas met my Hoe kom ons pas met hom Oos kom in pas Door weer en weer En nog en nog bevestig te word Om ons te voed met woorde van die geloof Nie met die met die Opdrachte van werke nie Maar met die woorde van geloof Hy sê Moe nie die onderlinge bijeenkomst versyn nie Jy sê want in die onderlinge bijeenkomst word ons bevestig Nou, die, die onderlinge bijeenkomst is nie net die sondagochend dienst nie, die onderlinge bijeenkomst is wanneer ons in gesprekke ges, Paulus skryf, hy sê het vir die Korintiers hy sê geslechte gesprekke bederf goeie sedes, hy sien, ek kan die onderlinge bijeenkomst is in goeie gesprekke te wees is om wanneer ons met mekaar praat, te praat laat het wees soos voorde van die geloof, skryf Petrus van ons so sien, daar is baie maniere hoe ons in hierdie situasie kan wandel en dit is waar jy in hy ons wil vat, hy sê Ek wil jou in geloof invat, want die volgende stap is Genesis 17. In Genesis 17 sê, wat my aanga my verbonds met jou, maar jy my verbond hou, jy besnui word. Hy sê, jy moet besnui word, wat sê hy? Hy sê, ek jou vlees. Sien jy kans, om jou vlees op te gee, die ding wat in die pad staan van my droom vir jou lewe wat in die pad staan van hierdie gebeertes, van hierdie berg luister mooi, jy kan hierdie pad volg soos wat ons gevolg het en ons resultaat gekry, ons het vir ons berge geskyf ons het heel wat van ons berge geskyf vir al materieel, ons skyf vir ons berge maar God sê, ek het een groter plan as dit die berg wat ek wil skyf is die berg wat ek met liefde wil skyf in my slaap, vir my geliefde, in sy slaap, wil ek dit gee. Hy sê, maar, om dit in ons slaap te gee, beteken het, ons moet slaap. Hy sê, in vlees wil die slaapie. Vlees sê, ek sal die ding doen. Oor jylle? En nou sê hy, ek wil jou vlees sê. En die vraag is, kan hy ons daarby bring, want hy sê, as ek vanmorgen vir jou sê, luister, God soek jou vlees, en dan sê jou druk en las en die verkeerd gehoor, dan sê nog jy daar nie verstaan jy, dan is die behoefte nie so groot nie, dan, dan gaan dit nie vreegte vir jou wees om dit te doen nie dit moet vrug wees nie, werk nie want jy sien, dit is nie klaar nie, as hy met ons vlees gedeel het, en luister, daar van julle wat kan getuig daarvan, dat daar momente gekom het in jou leven waar God rechtig met ons vlees gedeel het waar die vleeslikheid waar die besnijdnis in my leven plaasgevind het, wat ek bedoel nie fysische besnijdnis, die besnijdnis van die hart, waar die verandering in my denken gekom het, en toe die verandering in denken kom, het die morgenster opgegaan, en het die dag aangebreek, en het die geloof deurgebreek, en het, het die, en die berg geskuif. Hoeveel van ons kan getuig van berge, wat al in ons leven geskuif het, soos wat ons, by die punt gekom het om vlees af te le. Ons vleeslikheid, ons vleeslijke denken maar God het nog een groter plan as dit. In die plan is, hy sê, ek wil in jou al die nasies van die aarde sê. Hy sê, is jy bereid om hierdie sê van die belofte, is jy bereid om die sê waarmee ek jou geseen het te offer? Jo, jy maar my eed het vir my gegeen. Jy het vir my hierdie belofte geef, eed, gee, eed vir my hierdie bediening geef, vir hierdie Sien gegee, eet, vir my, wat ook al gegee. Jere sê, sien jy kans, om dit op te gee, ek het groter plan vir jou. En so word Abraham, die vader van al die gelovigis. Wat die ere titel. So impacteer, een enkele man Abram. Impacteer die totale mensdom, dier een daad op God gedag wat van jou, my, dink jy nie? Hoeveel mense kan God impacteer dier jou leven, dier my leven, dier ons gemeente? As ons bereid is. As ons bereidpunt so kom. Nou kan ek jy nie daar los nie. Kom ons kyk na Romeine 4. Nou is ons in Romeine 4. Ons moest doen te geblaai. Julle moet seker nog in Romeine 4 is. Romeine 4 Hy sê, by verse, hy sê, soos David ook die mens salig spreek, aan wie God gerechtigheid toerekend sonder die werk. Hy sê, welgelik salig is hulle wie sy ongerechtighede vergewe en wie sy sondes bedek is. Welgelik salig is die man, aan wie die Heere die sonde nie toerekend nie. Dit saak. Hoor jylle, dit het aan die kruis gebeur. Dit ons deel. Hierdie salig spreking dan, sien dit op die besneednis of ook op die onbesneednis. Want jy sien dit nou nog steeds die, die, die, die strijd, die besneednis, maar nou moet jy mooi verstaan kyk nou wat het hier gebeur. God het vir Abram die besnijdnis gegeen, die besnijdnis was die aflegging van sy vlees, en dit het deurbraak gebring geloof. Toe onder die wet, wat die kese van die volk was, nie van God nie, ne. Onder die wet geef God vir hy die besnijdnis, hy stel die besnijdnis in, hy sê, allemaal moet besnijd word, nou word die jongs besnijd. Nou word hulle besnijdnis, een fysische besnijdnis, word nou. Hulle claim toe. fame. Maar daar is niks inhoud in nie. Goed jy, Die wat besnij is, nie, allemaal al lyk like hulle in die woestijn. Niks gehelp nie. So sien jy, daar is een wat geen waarde het nie. En dit wat van Paulus praat, hy sê, een besnijnis na die vlees, as een verbond steken, as hy nou, nadat Jezus gekom het, en die verbond kom vervul het, een besnijnis na die vlees, die geen waarde nie. Hy sê, wat hy nou van praat, is een besnijnis van die hart. En as hy praat van een besnijnis van die hart, dan beteken het, een besnijnis van vleeslikheid, die aflee van my vleeslikheid, dis wat hy praat. En nou hierdie, so sien jylle, sien jylle jy, hoe nodig het Abraham die besnijdnis gehad om om in die volgende stap van geloof in te sêt. En sien jylle hoe dat die besnijdnis onder die wet, dit precies omgekeer het, en dit hulle een trap teruggevat het in die geloof. Want nou het hulle staat gemaakt op die besnijdnis, een fysische actie, en dit het geen waarde in die geest nie. Daarom sê Paulus, as jylle jylle jy nou laat besnij, nadat Jesus gekom het, het Christus nie vir jylle waarde nie. Bedoelende, as jylle jylle laat besnij, die het te dink, jylle krij punte by God daarvoor. Die besnijdes waarvan God praat, die aflegging van die vlees. En nou praat Paulus van die twee, hy sê, sê net op die besnijdes of ook op die onbesnijdes, want ons sê, Abram is die geloof tot gerechtigheid gereken, nou sê hy, hoe is dit toegereken? Lang, dit is lang voordat Abraham besnijd was, is die geloof tot gerechtigheid gereken, so die besnijdes het niks met gerechtigheid te doen nie. Gerechtigheid te ontvang, ongeacht die besnijders. En daarom sê hy, as hy nou praat van die geloof, dan praat hy van, van die ouds wat soos Abraham die gerechtigheid ontvang het, sonder dat hulle visies besnijd is. En hy praat ook met die joode, joodse volk, wat oud-testamenties visies besnijd is, hy sê, daar nou is geen onderscheid, is van hulle. sê, van die besnijders, is nou vervuld, dit, dit tel nie my punten nie. En nou gaan hy aan, hy sê, en hy het die teken van die besnijders ontvang as een seel van die gerechtigheid van die geloof toe hy nog nie besnui was nie. Dat die vader so wees van allemaal wat gegloe, terwijl hulle onbesneende is, so dat ook aan hulle die gerechtigheid toegereken so word. En ook die vader van die besnuinis, vir die wat nie alleen het, die besnuinis is nie, maar ook wandel in die voetstap van die geloof van die vader Abraham. So sien jy, nou sê hy, Abram het die teken van die besnuinis ontvang as een seel van die gerechtigheid. So, wat God gesê het, hy sê, Abram, my gerechtigheid wat jy dier geloof ontvang het, het jy gekwalificeer vir elke belofte, maar vir meer vir jy dink. Want jy sien hierdie beloftes, hierdie goed waarvoor ek nou hier staan, Godse koningskap, sy heerskapie, sy vreegte, sy onskuld, sy vrede, sy geneesing, sy seen, sy lewe, hierdie goed, is nou my deel geworden, maar besef jy, God het een groter plan, as net vir my. God sy strome van levende water, wat, wat sy strome van levende water, praat jy van? sal het jou binnenste vloe, hy sê, een fontein wat opsprung tot in die lewe, hy praat zekerlik van die eigenskap van Godse gerechtigheid, wat moet uitvloe, waai in, in my omgeving in, na my medemens toe, besef jy, God het baie meere gedachte, is net vir jou, besef jy, die grootste sien van jou lewe, is om een sien verander te wees, die grootste waarde wat jou lewe kan hee, is nie om voor te planten, ek bedoel fysisk voor te plant maar dit is ingesluid daarby dit is om geestelik voor te plant om een getuie te wees om mensens levens te impacteer met die strome van die levende water wat uit jou moet vloe en nou sê hy die besnijders het Abram ontvang as een seel, nou luister mooi, kom maar praat van my en jou besnijders wat is ons besnijders as ons praat van een seel in die skrif dan sê hy, jylle is verseel met die heilige geest van die belofte Die een wat ons verseel het, is die heilige gees. So God praat elke keer as hy van die seel praat, maar hy van die heilige gees. Nou kijk mooi, die heilige gees is die gees van die geloof. So toe Abraham die besnijders ontvang, was dit die seel van die gerechtigheid. Wie oortuig ons van gerechtigheid? Die heilige gees, hoor jylle. So wat het die heilige gees kom doen? Die heilige gees is die mes waarmee vlees afgesnuiwe my wandel met Godse gees, word Godse gees die mes, wat die vleeslikheid, die vleeslike denken, die beperking van my vleesmens, uit my gemoed uitdissekteer. So my intimiteit met Godse gees, laat die paaie sku. Die paaie is die vleespad, en die geespad. En hierdie twee loop nog saam, want Godse gees woon in my vlees. En nou sê hy my intimiteit met Godse gees, maak uit die ritwee paie begin uit mekaar uitloop, en Godse geest disekteer die vlees uit my uit los, so dat ek kan sien soos God sien, so dat ek kan wees soos wat God is. Ek is dit klaargemaak, ek is dit in potentiaal, dit het net gebeur, maar die beperking, die handrem, wat teen by geestontwikkeling my geloofslewe staan, die handrem is my vlees, my vleeslikheid. Die beperking in my denken wat sê wie sal sorg, die sorge van die lewe, die grootheid van die lewe, die begeerlikheid van die oorbegeerlikheid van die reikdom, hoor jy die goed wat ons aan die vrees kan sien, en wat ons vasthoud, en wat ons minderwaardig maak, want ek sê, ek het minder geld as hierdie ou, en daarom is ek minderwaardig ten oorom. Come on. Come on, sê vir my, wie van ons, wie van ons sukkel nie, stry nie diep binnen ons self, nog steeds met die ding. Dat ons ons waarde bepaal in materie, en nie in die prijs van Jezus nie. En luister, ek kan anhou vir myself sê, maar ek is dit, dis wie ek is. Maar <laughs> wie, as ek my weer krij, dan sien ek aai klein dingetje, knyp, knyp, knyp, Jy kny. sien nou, my intimiteit met God Godse geest, is die woorde die mens, wat die die minne waarigheid weggesnij. Wat maak het elke mens gelijk is. Die mens wat beter af is dan ek, die mens wat zwakker af as ek is, is allemaal gelijk, allemaal gelijk vir God, allemaal die self-prijs So kan jy sien waar die besneeders inkom, nou sê, sê Paulus, hy sê, Abram het hierdie besneeders gepang, sy seel vir die gerechtigheid en toe Godse Abraham Abramse wandel met die geest, sê nou dis die beeld van die besneeders toe die wandel met Godse geest in Abraham 1 word, toe snu hy uit Abramse gedachte uit, daai ding wat gevestig is vir 99 jaar ek is onvrugbaar en ek is oor die tyd, en Tansara oor die tyd en dit is verby, daar is nie kans nie dis die logika toe snij die gees die logika uit om uit en toe die logika uit is, toe kom die geloof van God Godse logika, want vir God is daar geen ding onmoendlik nie wat het Maria gesê, dis onmoendlik ek het geen man geken nie, Heer sê by God is alle dinge moendlik hoor jy, Jesus sê vir die pa vir die man syke kind, alle dinge is moendlik vir die wat kan geloo vir nou, wil nou wat geloo nou is nie En wat, 3 maande tat Sara swanger in sommer, en kom die kommissie van die belofte. Besef jy besef jy dat ek en jy die seën van die gelofte moet voortbring. Sal voortbring. Ek weet nie hoe lyk die seën van jou belofte nie. Maar dis wat ons gaan voortbring. En dan vat Godse se gees ons nog een stap verder. Kom ons kyk gou-gou na Abraham, maar ek wou kon gou klaar. Hy sê Want die belofte, vers 13, want die belofte dat hy erfgenaam van die wereld sou wees, het Abram of sy nageslag, dis nou ons, nie dier die wet verkry nie, maar dier die gerechtigheid van die geloof. Want as hulle dit uit die wet, as hulle wat uit die wet is erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword, en die belofte tot niet geraak. Want die wet werk toren, maar waar daar geen wet is nie, as daar ook geen oortreding nie. Hy sê, daarom is dit uit die geloof. So God sê, ek het klaar gekry met die wet, met oortredings, met minderwaardigheid, met skuldgevoelens, ek het, taak, ek, het die, ek het die zonde weggedoen, <laughs> Hoor jy? ek het die wet volbring, ek is klaar daarmee, so dat geloof kan werk nou, nou kom geloof, en nou sê hy van Abram, sê hy die volgende, hy sê, daarom is dit uit die geloof, so die, dit volgens die genade kan wees, en die belofte kan vaststaan, vir die hele naagslag, nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abram is, die vader van ons allemaal, soos geskryf is, ek he jou vader van baie naasies gemaakt, voor die aangezicht van God inwege geloot, wat die dode levend maak, en die dinge wat nie bestaan, nie roep asof het bestaan. Kijk mooi wat het met Abraham. gebeur. Abram het in hierdie wandel, hierdie wandel met die heilige geest, het hy by, by een punt gekom, om die God te geloo, wat die dode levend maak, en die dinge wat nie is nie roep asof het bestaan. God is die een, wat die dode levend maak. God is die een, wat die dinge wat nie is nie, roep as wat bestaan. Maar aan die woorde, onthou jy, wat het ons laast keer gesê in 1 Korintjes 2 vers 9, hy sê, wat die oog nie gesê, die oor nie gehoor nie hart van die mens nie opgekom het, nie het God bedinkt vir die wat om lief het. Hy sê, die dinge wat nie bestaan nie, wat die oog nie gesê, die oor nie gehoor nie hart van die mens nie opgekom het nie, God bedinkt vir die wat om lief het. Ek vir u sê. Ons hoor elke nou en dan krij jy ergens op die televisie of so, krij jy, hoor jy van een suksesverhaal en ou, onderhoude wat ou ons wat ons het met suksesvolle mense in die wereld. En nie een van hulle kon droom dat het so so wees nie. Eendag het die goed net by mekaar gekom en daar is het. En as die eenvoudige mense is ek en jy, wat besef jy, God het vir elke van ons een plan. Dat dit wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, dit wat oor ons nie is gedroom het nie, verboe wat ons kan betofdink. Dis geloof. Geloof wat ons vir jou vat, Nou ver bo wat jy kan bid of dink werk wil jou net sê, as, as ons groepie Mensen wat hier by mekaar is vermoorde As ons in daai Vermaat Ons kan bevind, dat God Met elk van ons kan doen, ver bo wat ons kan bid of dink, boor wat ons Oor gesien, ons oor gehoor, opgekom het Wat denk jy kan God met die gemeente bereik Wat gaan die resultaat wees Van die gemeente In een ou Abramse leven was hy Die vader van al die geloofers geworden Ding net wat wil God nog doen. Ek nie, ek kan nie dink nie, ek weet jy kan ook nie dink nie. Want ons het dit nie bedink nie, ons het nie ons hart opgekom nie. Maar God sê ek het dit ding wat ek bedink wat nie in jou hart opgekom nie, wat groter is, is dit. as dit. Ek wil jou daar aanvat. Nou luister mooi, my nie, my nie in die striktrap van die vlees nie. Die vlees het die schrift gevat en gesê. We call the things that is to come as though they were. We don't do it. Because we don't know the things that is to come want dit het in ons hart nie opgekom het nie, hoe kan ons dit kool? Maar God roep dit, <laughs> en wat doe ek? Ek glo die God wat het roep, dis hy wat het roep, dis sy kool, hy gaan met my maak, my, in my hart nie opgekom, my oog nie gesien, nie verbo wat ek kan wat of denk, hy gaan dit doen, op sy manier, gaan hy dit doen, en ons gaan verstom staan, as ons dit aanskou. Hy gaan dit doen, ek gaan omgeloo, ek gaan dit nie doen nie, ek gaan omgeloo. As ek hond glo, dan doen hy dit, dan wees ek net. Dan volg ek net in sy voetspore. Maar sê, as ek die goeders begin roep, dan roep ek alweer uit my vlees uit. As ek terug in werke. Hy sê, wat die dode opwek, wacht bytje. Ek sal nou stop, ek moet nou stop. Goed, hier is laatste een. Wat die dode opwek, want jy sien Abraham meteen hoop op hoop gegloe, dat hy die vaderse word van die menigte van nazies. Twee teen hoop op hoop. Jy sien, Abraham met die hoop gehad vir sy sêen en toe had die oog nie gesien nie oor, wat nie gewoon in die van die mens opgekom het nie, het God bedink vir die wat om lief het, en op 100 jarig ouderom het hy sien, en Abraham sê, ons het geraai, hier is ons, God sê, nie, is maar nie begip, sê, gaan vat hier die sien offer om vir my, en nou stap Abraham met hier die seen, wat hy 100 jaar voor voorgewag het, om om te gaan offer, en elke tree, wat hy loop, na Golgotha toe, wat is wat hy hem geoffer hy, neem afscheid van die sê, neem afscheid van die nee. sê, nie, sê wat daar staan nie, hy sê, teenhoop op hoop geglu, hy sê, hy was onvrugbaar, nou het God voor hem gewaas, hoe dat die onmoendelike van vrugbaarheid waar word, nou kon God voor hem sê, hoe het jy my leer ken, Abraham? wat het ek van jou gevat, wat jou seer gemaakt het, het ek in al hierdie jare iets van jou gevat wat jou seergemaak het. Ondoe jy het toe Abraham in Lot gesky het, toe geef Lot die beste van alles wat God omgeet, en toe Lot nou daar sy stoffies daar uittrek, op pad, so erom gemorre toe, toe kon God aan Abram en hy sê van, Abraham. slaan jou oor op, na die ooste, die weste, die noorde, die syde. Daar was Lot sy stoffies uitslaan, slaan jou oor op, kyk, hy sê, ek gee dit vir jou. Niks wat jy gee, kan jy weggeen nie. Ek het vir jou gegeven. Door het weg te geef, hy het het nie verloor nie. Rele. Door die tiende weg te geef, hy het, het nie verloor nie. Hy het alles gewen. Die beginsel. So wat gebeur? Abraham sê, Heren, ek het u leer ken. Voor een beter deel van 30, 35, 40 jaar, loop ek met u die, die pad. Ek ken u in en uit. En ek kan sien, jy is nie bezig om een nare grap te maak nie. En het geen sinisterre plan, dat ek my sien moet offer nie. Maar, jy moet iets in gedagte hee, wat ek nie verstaan nie het, en het nie my hart opgekom nie. Want Abraham verstaan nie, dat jy die vader word van die menigte van naties nie. Hy sien, en daarom, heren, jy het gesê, en jy sal my nageslag wees, so jy sal hom uit die dood moet opwek. Anders is die woord nie waar nie, so ek gaan om met pleidskap offer. Die een wat die dode lewend maak, die dinge wat nie is nie op bestaan, sê die opstanding in die dode, wat is die essentie van die evangelie? Opstanding die dode. Wat sien Abraham? Abraham kom daar boe, hy sê die heren sal self voor sien, op die altaar, in die proces sê God stop. Ek het nie een plan om iemand skade te doen. Ek het een plan om die mens om te sien. En wat jy jou sien gegeet, kan ek my nie gee. Abram word die vader van alle die gelovigis. En Godse droom, waar oor Abram hier is, word waar is die lewe. God het die droom vir jou lewe. Dis verbo wat jy kan buit of dink. Dis buiten die norm van ons tenke. Sien jy kans God toe te laat. Die ene ding wat liefde nie kan doen, hy kan nie dwing nie. Hy kan nie dring nou kom die liefde vanmorgen, en sê, ek het so grootse plan met jou leven, oh, wil jy in pas kom met my, dan sal my geest begin, om die vlees te dissekteer, en so wat hy die vlees te sekteer kan God ons vat, en ons levens betekenis volmaak, en besef jy, die grootste betekenis van ons leven, is die wat ons verander sal beteken, maar besef jy, dit die grootste vervulling vir ons eie levens, Nou ja, dit is inleidend hierdie Dit die begin van wandel Van hoe met God te wandel So ek sien uit Na nou, wat Godse gees met ons gaan deel in hierdie Daar wat kom, maar ek kan sien Die sy pad, pleisteren Vader, ek dankie vanmorgen Dankie dat ons Kon terugkom Dankie dat jy ons kon weer Kon bevestig, maar dat jy meer As bevestig Heren, dat jy ons Kom oproep vanmorgen, uitnooi om net eenvoudig by u te kom sit, toe te laat. Toe te laat, dat u dit in ons werk. Hierdie grootseid, wat groter is, as wat ons kan betofdink. Heerde, dat die betekenis van geloof, uitdink sal vind, vervulling sal kry, in elke van ons levens. Ek sê in elke wat hier is vermoor. Dankie Heerde, dat Jy vir elkeens sê, ek wil jou groot nasie maak. Ek wil mense sien op jou voetspoor. Ek wil die strome van levende water activeer. Ek is die levende water, wat uit jou wil vloei om een mens om daarbuiten te bereik. Die aarde wacht zelfs daarvoor. Dank jy daarvoor, Vader. Ons eerie, dat jy die sien gesteer het, om dit vir alles moeilijk te maak. Ons eerie in Jesus' naam. Amen. Amen. Kom, ons gaan drink tees, salm, ons sê in julle met een week van ver, boekant, wat jy kan bid of dink.